Мовила так, та звитяги рішучої ще не дала їм. Хтіла раніше вона перевірити силою відвагу і самого Одіссея, його велеславного сина. Ластівки постать прибравши, Афіна раптово злетіла і сіла під стелю на сволок, увесь почорніли від диму. Дама Дамасторід Агелай тоді став женихів підбивати і з Евріномом, і Амфімедонтом, і Демоптолемом, з Полікторідом, Пісандром, з Полібом розумним у купі. Найхоробріші, найдущі були вони між женихами, що залишились живі і за душі свої ще боролись. Інших здала уже лук, і часті приборкали стріли». Мовив до них Агилай, з такими звернувшись словами, «Друзі, вже скоро цей муж свої руки складе непоборні, ментор і зник уже десь, пустих нахвалянь намоловши, перед вхідними дверима самі лиш вони зосталися. Отже, великих списів, проте всіх ви не кидайте разом». Вдарти спочатку лише шістьома, може, зепс допоможе нам Одісея здолаті великої слави зажити, тільки б один він упав, а про інших тоді нам не клопіт. Так він сказав, і списами націлились шестеро перші, як загадав він, та марним їх намір зробила Афіна, влучив один із них списом своїм у одвірок господи, Міцно поставлений, інший у двері приладнані кріпко, іншого ясень в стіну в важкомідним вістрям устромився, Отже, як всі отак схибили раптом списи женихівські, мовив незламний в нещастях тоді одісей Богосвітлий. От, що скажу я вам, друзі! Меткіше нам треба з писами бити в юрбу женихів, що в додаток до злочинів давніх ще й намагаються злісно життя нас позбавити зброї. Так він сказав, і списи почали вони кидати гострі, цілячись влучно. Поліг тоді враз від руки Одіссея Поптолем Евріад від руки Телемаха, Елата вбив свинопас, а Пісандра пастух, що корів випасає. Всі вони землю безкрайню, попадавши, гризли зубами. Інші глибдому юрбою тоді женихи відступили. Товаріші ж Одіссеєві струпів списи вже виймали. Знову тоді женихи, націлившись, кинули разом гострі списи знову марним їх намір зробила. Афіна влучив один із них списом своїм у водвірок господи, міцно поставлений інший у двері приладнані кріпко, іншого ясень в стіну в важкомідним важкоміднім вистряму стรามився. Амфімедонт Телемахові влучив у руку й зап'ястя, трохи дряпнув, ледь шкіри торкнувшись гострою міддю, списом довженним ктесіп над щитом, у Евмея метнувши, ранув плече йому спис, пролетів і ударився в землю. Ті, що круг хитрого та промітного були Одісея, гострі списи в женихів, націлившись, кинули разом, Евридаманта убив Одісей тоді Городоборець, Амфімедонта убив, Телемах, свинопаз же поліба, списом довженним своїм Пастух, що корів випасає, вдарив ктесіпа у груди і так похваляючись мовив. «Син Поліферса, глузливий, отож би не слід так ніколи, кидать безглуздо слова велимовні, краще облиш їх вічним богам промовляти, вони ж набагато сильніші». Це от за ногу валячу тобі, за гостинець, якого ти богорівному дав Одісеєві, що повернувся.